بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين يجمعين وبعد ترديزة رسيطة لأن الإسلامية مارد قيام وإسلامية مارد سياسة ومارد سياسية ومارد سياسية تقلارة ومارد سياسية ومارد شريطة تكبيق هذا شيء من نور غرب يجب أن او غرب ل دی وې د چې په اسلامې لړی دوی چېی پهکمتتون باېتونونه سر یهګزاری کړی ده او دلته خپل بوډاګیان منصب ته رولي و ته رسولي دي کا اولسونه یر غمال کړی دي نصابونه او تربیه تربی او ته جوړ کړی دي خلکو ته دا فکری فکري او فرهي و چېې معی وضعیت جوړ کړی ده چې هر کې د دوی په ګټهبانې تمامیږي د و د چې دا به هر ته شي نو جنګ تم لاو تاړل او پوسوشه Taliban د چا سره سودا نه کوي سودا نه کوي سم میدان میدان ته شورته امریکا افغانستان باندې تیر حل وکړه امریکا دلته هم سياسي اهداف ترلاسه کړل همي اهداف ترلاسه کړل اقتصادي اهداف ترلاسه او همي ديني او فکری او فرهنګي اهداف ترلاسه دا څو وخت تنگ دی زه دغو اهدافو په باریکو واستاسته څنګه وایم بلکې تاسو یو درس راجکوم د مونږ یو درس دی تقریبا 3 نیم ساعت درس موضوع کې یا اوریده لې یابې مولوی صاحب درته کلا واوروي باقي کې اهداف ټول په تفصیل سره بیان شوي دي لا شو واستیر شوغه تسبي وبلوخې او لې شي چې د امریکا اهداف او کم مقاصد وڅې وختل چې تر لاسکړو چې لاس ورکړ راځو دوی په نقطې ته د کومې نقطې کوم اول پاکستان د امریکا د رغل اهداف چې درس کې به ووري د رغل کیفیت او نامتوازن منظم کېدل او فراخېدل څلورم امریکا داسې جګړې سره مخ چې مخ کې نه دي جهادي صف لوحدات ساتل شبغم لخطل اهداف او تجلارنا او ختل او ون دي جغري موافقانه او جدول او غربيه ائتلاف لما تسره مخكل او عتم دي امارات ملي سياسات او فان شمول الحركه وان هم دي فتح بدرشالكي او لسم ستونزيو نمغرتياوي او اشتباهات دی نوب مختلف سره مخت سره خبرهله تا سره وکړو چې دجاینو په حیث باې د دغ موضوعات باې پوه شو نو بیا بخبل خپله لاره خپل هدف مقصد در ت معلومیږي او جهات آگاهانه او په شوي روولبانې کو به هم به خپل جهات پېږي هم به با په ننتایاج باې پېږي هم به د خپل جهات غله در معلومیږي چې د تااسې جهات څوک در نغلا کو چوکي او غړي سمره درنغلاکي او کم نه کم نیمګړتیا وي کوم مشکلات د شبايد ورتمنګ متوجي شو مشران هم ورته د جهاد مشران شرڅو كثير چیرې اغه ورته متوجي شي دغه هم که د امریکا داسې و چې امریکا په دې پېډله چې افغانان مجاهدين خلق دي او د افغانستان د خارو شده د افغانستان د وضعیت د جغرافيي وضعیت شده د یو نه تسخیره دون که وضیعت ده. نه تسخیره دون که وضیعت ده. پا ده مانه. چه که غرب واری یا یو یا مملکت شارد سوکوی واری یا بالمملکت یا بالمملکت سیمه ونیسی خارونه ونیسی نو اگوی یواری اگه نقطه ویلی دی زربی لنده نیسی شپا غیبانه دی غیه حرکت جام شي ودری. مثلا مثلا چیرته د برق کریستیشن یا د برق بندي برق وولي یا د برق تاسیسات وولي برق ودری ختم شي چې برق ودری شي رغونمو ودری شي مشنونو ودری شي فابریکي مودريغي او بوم ودریغي او آه... ار کنډیشنمو ودریغي رادیو مودریغي ټلویزیونو مودریغي لفټونو ودریغي کټو د تیلو ترکنونو مودریغي د برق شتون او وسائل د ټول وولی چې د برخو سایله وي حرکت ودلی یا دیوبو سیستم وولی دیوبو سیستم وولی ووبه بندي چېوبه بندي کله نور په خاوره کې ژوندۍ به نه ممکن نه زکه به ووبوخه التا نه جوونکې نه نضافت کې نه کوموټ چلےږي نه اشپزخانه چلےږي نه اویلي پاکي کې د یو شیبه وبونه کی ابو باله ټولي دی بلز نه راځي په خاورونه کی هر څه په کور کې خصه نه یې کنه او چتاي خو بیا په برق چلی یا مثلا غوولی منډیان وولی من دی خوراک او د سکاک دي تمویل موارد دي لوجستیکی موارد د ریپوګا نه خلک د لوګیسټیک سره مخ کی بندیس په یا د خار داسې سیمه لار ورتهونی سي, سي اړتیا مواد نور پر دې ورشي خلق لوړی سره مخ کې یو دولګي بمحاصره کې راګر کې تسلیم شي په خاړونه کې د غیر جنگونو نه د په افغانستان کې د افغانستان وضعیت تاسو نه دی په افغانستان کې چې هر غلګر نه کامیابیږي نو ته دی الله فضل و کرم دی چې دا خاوره او دا سیما دسه جوړه ده چې دلته دی هر چا هر څه خپل کور پوره دی د هر څه دي او بده کور او به یي په کور کې څه دي دي کور مختچينه دي دي کور شاته چينه دي کاريز ده او په ننل کې ورته نه راځي د نن په بنک او غبلتن دي نه مړ شي چې هرڅه وکي وبني شي بندول او به دي سند دي دي ولی دي دي چيني دي دي کاريز دي یي په کور کې څه ده دغه کور دی بل کور ته په اوو کې محتاج نه ده او دا څه کول نه شي امریکایان یې غړغل هر کور بیره بیلブランک و دا ورته ممکنه نه ده چې هر کور بلا بل بمبار کیږي هر کور څخه بلا بل وچکی دا ورته ممکنه نه ده دا ورته ممکنه نه ده چې خوراک به باندې بنكي ځکه دې هر چا خوراک خپل کور ده تقریبا په تای دې زمکه ده غنوی دي حاصل دي روايخلي ویلی به کندو کې واچي ټول کال د مغنې ځرنده توڑی اوړکې خوري کته په ډبوي کې بازار نه ناراضي د کور مخ کې شاوټه لکره ده مغه ريبي نازکه نازکه دای په خې ته نخوري جواري سره چې شخصه یې غوغان ته چي همداسره کنه شنو اس په دن چې کور مخي ورخاله درخانه ک د سارميده غندومک ده یو بل ابوټي د صابون مې په بندي ما مز جنره مرتفع راشي راوي بس تاوي کې ډوډي ور سره پوري کې مازه زهرجن نه یې بنه تشخيص کړی دي چې دغه بوتي زهرجن نه دي نو رې د سبونم په بندي خايدا محتاج یې نه چې پوره کالم د بازار لار په بندشي چورتي مخربې شو دې په ډبي کې ورتن راځي غواي په کور کې د وزای په کور کې غواي وشی شو دې مستیکي شربې شلمبي وې هیڅ کوم نه غړ جوړې دی وړې نه نیمसेज وړې فرست تم ضرورت نشته ده رسی ته ضرورت نشته ده رسی ته جوړي پړې ته جوړي ځوان دي په طبي وسایل باندې چلي داسنه چې شودي په باندې بند شونی ځيتی بس و شو. شو دی. دی. کار وران شو دلته ډیر څه شودي په خپل کور کې دي ډیر څه په خپل کور کې دي ډیر څه کته خپل کور مخ کې ده. هر کور نشي بمبارولای هر کور باندې پیره نشي درولای دخمن دغه یې سید ته کنه اه اقتصادي بندیز دلته نشي لګول زکه د موږ د اقتصاد منابع چې هغه محلي دي لوکل دي خپل سیمه دي ډېر دي. څه حاصل خپل پټي نه ده یا خپل باغ نه ده د چا باغ, دي, منو باغ دي چا د منو باغ دا. دي چا د زر د لو باغ به چا مثلا دی بلشي باغ دي چا پټای دي چا حاصل د زراعت دا. دي چا میږي رامدد غنه حاصل اخلي هر فرد هر کور بلا بل اقتصادي محاسبه لري نه نشني ولاي نو زه کدلته فشار لانداخله ک رازي نه ل فشار نو قطيه دلته شتنه چا دي فشار نو قطيه دې کک یو خلک د تسليمي چی رپورت کی دي چاپ کور به وب بند کی دښمن دي چاپ کور به سبب بند کی چاپ کور به خاړه بند کی دي چاپ کور به برق بند کی برق دلته به خشتانه نه برق ست نه ورته ضرورت ساده قرار لټن ته نشه ښه کړ خپل چیرې اډيو یې لگول لدمه ته هغه ته خپل ګزارکې نه د بندر بندیدلو ویره نشته د خړو د بندیدلو ویره نشته د ووبو د بندیدلو ویره نشته ده خلک د فشار لاندې په اسانه ناراضي کلس کله كالا جنگو چې کسل کله جنگو چې خلک په اسانه فشار لندنه را دي دي جنگ سره خلک عادت شي زر زر خپل وضعیت اما غسه عيار کی ک جنگ وګ ديږي موږ دي فشار په چارাজি په هغه چارাজি چې لاله زه راغلای په هغه چې فشار دي چوبم په بوتل کې ورته را دي په هغه چارাজি چې خوراک په ډبي کې ورته را دي په الکاپټر کې ورته را دي په هغه فشار را دي چې هر شي ورته بل ځای را روان دي چې دا جنگ څونه وګ ديږم دونم بکه دوخمن چونه شڅونه وګدی غونه به مونږ به کې قوي کیغو او دا خو تجربه او مشاهده خبره ده تاسې ولې دکنه شڅاولو کله نه کمزوري شڅونه جنگو کڅوغه مونږ نه غوړت قوی شو شڅونه جنگ لاند و دوی پکې قوي او مونږ ورته کمزوري وو شڅ جنگ وګدی مونږ ورته قوي کیغو دوی کمزوری کی بل خبره ده شته د یو نسنجو جغرافیایي داسې ده شهر کورې هر باغې هره پولې هر غارې هر کڼډوي سنگر ده څنګر څنګه ور وطن د څه وکنه اته رانه څنګه د چاته ته یا ده څنګه څنګه وطن څنګه څنګه ور څکال دغه سي د هر غټ شاته څنګهر ده د هر دیوال شاته څنګهر ده هر پله څنګهر ده ځکه څنګهر ده چې د هر پلې لغبل نه یي جګه دی ده د څه کښ نه د څنګهر ته ضرورت نشته کندل ته ضرورت نشته پنای جوړول ته نشته هر دیواله څنګهر ده نو یم په دا هر سړک ورته شي دځي به نیو کو ترڅو د پامکی یي بابل سرته هر چاری سنگرده، هر گت سنگرده، هر ناو سنگرده، هر شیله سنگرده هر زای، هر گودر، هر د دل و د ده پار ده کمین نیول و زای ده دای پکی نابلده، منگ پکی بلد دا تا پند ورپشا، منگ تا پند رابشانه، منگ پند پکور که که خیل منگ سپکی وگی منده و هم، دلو که خراغن ده زن برکرده نسیده که نه؟ دای دا ستمیگی منگ و ټوپونه ځکه موږ وکی سپکې دي د خپل خواړه او به دوا او مخابرات ټوپک مرمي وسایل کمپیوټر ارزپزان برکړي نو سر دې څه معنی شته دا د دې ان د تیر شو بیرته شکه چې زو د دې په بنوکو تزکی خو هر مابلند بیا هر شخص بل کور کی خپل روړی او خپل چای او د مجوړکی دی بیا خپل مرو زخمینه ټالکپټر راوړی او بیا تر تذکيري بیا غجی بیا سو یټانک څنګه پورې او ټلیپټری پورې جوړه خوځولې بلارک مشومان امر پورې خان دي خپل کور کلي کیو د فشار لنګ ناراضو زکه خو چې جهاد او جنگ څونه وګ دیګي د منتبهت ورته ډیر في شهر دوی راضي فشارې په من <متطع> ناراضي <متطع> او بل خبره ده چې څتونه جنگ وکړي دي ضد په ولسکي د جنگ په اړه انزجار زړه تنگواله او ناراضي پیدا کی دي د ما په ولسکي چې جنگ څونه وکړي سیدی چې تبهیت تکلیفونه مشکلات ده برازي خو جهادي نسل زیاتي د هر چا زمن را ل پلار مشادده ز ور سره مین شي مشر مشاده کران ور سره جاییددن شي مجاهد دا مجاهد د واده وکو او کېګانې ور سره مشادن شي سرهور سره مجاید شي هم داسې د نه ده یع دا خوڅ قڅخ خو نه ده خو وتونونه دي کنه. نه د وخت په تیرولوبانې د مشاینو تعداد زیاتي او د دوی تعداد کمي ځکه د چې د تابتونو ورځې بیرغونه کې پو کړي الت دی وې بټ څړوږي خو اندي مند هغه څه دي جنات پته مخونه لري څه څه څه څه مړي ورولېالته په بې نو بمو نه مې نو نه باندې ته یا سوي د کتلوم نه ما زه مغدرو وخت عکس ورولي چې دغه شایو نورو پر سرکاري تور باندې مغل ته خخ کی سوږي ومن نو نه پغوي کې ستو مانی دي جننه پیدا کی پومونکی د جنگ تجربه زیاتی جهادي نسل د مونږه زیاتی ګوري امریکایان شرغل ما وښکي د تاسو اکثره بداسو چې یا بدکلون یا بدریکلون تاسو کده سټوکسته دي امریکانو را ته یادي خپ با د سم صحیح کس. دو په دونو لوی ډله کې فقط دو کسانو ته دی معنا دا چې تاسو په هغه کې دومره وړو ژوند به نه ییدل خونه دی لو نسل په هیڅ دیو جنگی دلی تجربه کار نسل په با حیث باندې جګړې په با میدان کې هستی اول چې امریکا نه رغله یشای و ترانه ویلې نو رخه نو در یاد را تا خو درېم بیت دا و چې دا وړو اول کې بیا مرچې په غره ونی سی کمی جانان په خنیولای شي او تاس یا واړو وړکی وای نن مورشید چیرته نیولی پخره نن پخره مرچی نیولی ورته واړه د کلندری کلن وړکی وای نن برت اور زلمانی استه ماشان ګټه چا وکړ دوی وکړه منګ وکړه منګ وکړه منځه هادی نسل روز دوی روزه له نسل تباک خپل درته خپل روزه له نسله تباک دوی هم نسل خیرونه روزه کنه چې جګړه په میدان کې من د تجربې میدان کې دویم نسل پیدا کوم پیدا نه کړ. چې څومره کې شهیدان شو سنگرونم خالی شو. نشميره کم شو کزیات شو. سیمه زیاتې پراخ شي کوم غنیوله للاس ور کړی. لغرون نه خارون ته شو کله خارون نه لغرون ته شو. لبسوادین او باسوادین تجربه ته شو او ک نورم کې شو. تاسو ګورئ سون لوی لوی یو فرد بسواد نه دوی چې کوم اردو جوړه کړې کوم پولیس جوړکړی دوا ته فصابل کې بي دونه وی فصابل کې بي وسواد دي دونه وی فصابل کې وسوادان دي چرسیانو چې کان یاب یو وږي کار مزدور کار د خلګې ټول کړی بي کې نه مکتب ولې نه مدرسې ولې نه پانتون ولې پتا شي کې وسواد خلک شته پتا شي کې داس فقط په یو جګ په یي تاسو خبرې د ډېرې چې په ډیرو څلور ژبو پي نسته کنه نو موږ هم د علم په لحاظ هم د تجربه په لحاظ هم د فکر او فرهنګ په لحاظ قوي شو دوی کمزوري شو دوی په لحاظ ډیر نه تخته روان دي موږ لګیا یو په لړی جوړو پرخهوي ا دې دوی زاین موږ نو افغانستان یو نن تسخيریدون کوي نه نیول کېدون کوي هوا دي دلته د فشار نقطې نشته د چ دخمنې کې کاږي او مونږ یم چې جوو باسیره دوی په با دې نیت نوره غلی چې بس د دو جګړه په دونه ډېر وګدشي خو بیا هم دغه وضعیت دوی تور معلوم و دا غلونور معلوم و د دوی ولست تاریخ ور معلوم و نو بیا یې څوکړه یوازې امریکایان را نغلل بد دې دوی میشته درې میشته کمپاین و مسلسل ها ها ها بلکې مسلسله کلون کلون چې د نړې نور ی دونونه ل ځان سره ملګري کې امریکا شوه کاناډا شوه فرانسه شوه اسپانیا شوه برطیا شوه جررمنی شو ایتالیا شوه چې نور غټواړاه رو پای وادونونه وه دا شو بیا ل حالوه د بلاکواټر کرا فوزان د جنوبي امریکو د افرادو هپانې استخدام کلي دا شو دا د ځان سره را وستل میل متح د ناتو سره ملګې ټول د ځان سره بلسګونو هوا دونه د ځن سره ملګری کړه فضائي وسایل راوړل سمندري وسایل راوړل پوزونه راوستل ټنګونه راوستل سیټلایټونه راوستل یې هر ولایت په سری یو دو سیټلایټ و درول د دې تدویر معلومه شدا ول اس په آسان نه تسخيري نږدې ډېر خلک د ځن سره ملګری کړه او د جنگ ته پره تعبيه وني ولا په پراخه ډول باندې وسایل ورته ټول او مسلسل لګیا دي ګرځي او hadronic باندې زارې ورته کې ننواتي ورته کې یوازې م دی. مونږ یوازې م پرېږدي زه که دوی خو یوازې په ماده وسایلو باندې باور لري نو د ځان کافیت دوی داسه شروع کې د دی خو ډیرو فوزونو سره د دی خو ډیرو وسایلو سره د ټنګونو سره د تیارو سره د سیټلایټونو سره د استخباراتي وسایلو سره د دی خو ډیرو ډالرو سره راغلن خو خپله مقابل کې جګړه یو څو محدود کسانو جاری و, و ساتله. بسلګونه کسان په ابتدا کې بیا کرا کرا بسلګونه سپذرګونه شو، زرګونه به بسلګونه زره شو. اوس الحمدلله دا دوی نه گوٹ گوٹ دی. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر کلی په هر ولسوالۍ په هر ولایت په هر ښار کې د مشاهیدینو خپل تشکيلات دی. په هر ولایت په خپل والي شته، په هر ولایت په خپل ولسوالۍ شته، ولسوالان پکشته. هر ول سوالی کې خپلې دلګې شته دي دلګې مشران شته دي هر ولهه د فار اداري مسؤلین شته دي قاضیان شته دي مفتیان شته دي شکایتونه دی وړېدل او کمیسنونه شته دي نمبر شته دی ټلیفون اعلان شوی دی هر چیرته اخبارونو په انټرنیټ هر چیرته په دغه نمبر باندې خپل شکایتونه مونته راوړول ولست داوینې لګي خپل فیصلې مجیدنه توروري د دولتي دوایرونو تنظیمي دي رشوتونو نه تنظیمي دي نو ړهوا نه جګړه او تر اوسه نه متواین نه جګړه ده خو دغه نام متوازی نه جګړهنجاهینو په ډیر مهارت باندې د منظه مکړه او پراخهړه دی وقت په تلو باندې د جګړه پر شو پر شو پراخ شو الحمدله ټول افغانستانی ووننیوو دخمن په دی پوشو دیر لسوار لال لکله وروسته چې نور دلته د د دنه نقشې د د اجنډاوي نامه لکي نو باید لدې زه په خپله پی سپکي کې لاړ شي همدا ردیوی نه استه ریوس خپل کډې باري خپل خبال وړاند خپل اډي ورنۍ خپل وسایل وباس کانډيان مخکل الاسترالین ورپسیل اډې ایتالین ورپسیل امریکایان د روان دي دی. د ردیزه ګډاګيان او تزاریکې چې مزه من چاته پرې دغه لوی جهاد او دغه منظم جهاد د دیترشایو منظم قیادت شته ده د دیترشاد یالله نه وریدل کی خلق شته ده د دیترشاد چې خلق شته ده چې دا مسائل په غور باندې څاری او که تسریه کداخله دغه دوله منظم نوي دغه دوله تدبیر نوي دغه دوله سنجش نوي نن به موږ یو فراخ جهادي نسل نظر لود او ده تقریبا یو پنځه سملکونه په مقابل کې ومنګنن برای نذرلوده زکه دی الله برای دی الله دی الله نصره دی الله توفیق نش خلق ته الله نه ویریږي هغه فرق نه کوي هغه جهد نه کوي هغه دی کول نه غواړي غډوډي جوړیږي اختلافات جوړیږي زکه اختلافات جوړیږي په قران کریم کې الله چې به زور بیتنا الله ورشي ولا تنازعوا فتف وتذهب ريحكم تذهب رياح حكوم مناظرية و اختلافات دامجلوه ناكام بشه و قوات بملاد شه قوات ترشام منظم خلق منظم فكر دي الله كي خلق ده موجود و دي اخبال بشاري جهد او دي اخبال طوان ترهاده يه ده جهات په داس دول بان رهباري كه چه امریکای لداس يوه جاغلی سر مخلا چه مخي يه نوالي دلي. امریکه نه په ویتنام کې دغه جګړه لیدلې و نه په بوسنیا کې او په سربیا کې داسې جګړه لیدلې و نه د دنیا په بل کونج کې داسې جګړه لیدلې و دوی داسې فکر کولو چې قرارګاوي به جوړې کووي به دا قرارګاوي په خارون او په اطراف کې او د دې ځنې به حکومتراني وي هر کلی کې به به دې موږ هر کلی ارکلي کې به موږ ملیشي خلک به تړو شړو راولو به وو زندانونه بي او دا ترتیب شروع کڤاول کې خدای په ذهن کې منه چتن تنکی تلک زوانان به ول د گل غوندې ګلالې ګلالې زوانې قربانې فزانونه پرې به بمونه تړي او د دې بخاردار سیمونه د پرې کوي په دیوالونو پور اوړي چپې برانې او فزارو زاره به الله تجاړي د عملیات نمخې بیا به ورزیو د دې په ځړکه به زانونې دې تقریبا له زیدې د چنګونه با زی دې ډېپوغان 발و زی دې مشران به وجني او په اډو کې به د نن نه الته په ساتو نو ساتو وخت او الته به له لوی لوی جګړې کیږي دا چې جګړې چې دوی سره به د پټولو وسایل نه لارې چارې به نه او چې په ټیم کې مجاهدینو بخپل به او ترکامري نه ولي بخپل به او ترتړيبات نه ولي اغنبه به بخپل سیډي جوړي اغنبه به ویډیو جوړي اغسر ټول نقشې به به اورخي ټول پلان به به عملي خلق تاريخي چګوري منګه داش خلق ده دا جهاد د توکل ترڅنګ په با الله باندې باور ترڅنګ په با تدویر باندې روان دي د لوی لوی اړه دې دې یو هم محفوظه پاتینش تاسو په ټول افغانستان کې داسې لوی اړه راته و نه خي نه شي په بغرام باندې څو ځله عملیات وشو په خوست باندې څو ځله عملیات وشو په کندهار باندې څو ځله عملیات وشو په جلال آباد باندې څو ځله عملیات وشو د ناټو په مهم مرکز باندې د کابل خار کې عملیات وشو په میدان ویگانو باندې عملیات وشو په ټرايان په لوی مرکز باندې عملیات وشو د فرانسويانو په لوی مرکز باندې عملیات وشو یو مڅوک پاتنه د لټول زړونه ته ورورېدل دم او د علاقانو ته به شي قتل تنکی تنکی ځوانان ګلالی ګلالی ځوانان او عمرونه دروښ سلیریش 2 25 25 اتلس داسکلونه حضورونه ای په ایمان باندې ډک او ودانو. دغه متوازن جګړې د س او دکړه او په داس ترتیب باندې امریکا یو جنگ سره مخړه چې امریکا نه بیخي لار او رکشوه هر شي نویریږي امریکا ل موټر نویریږي ومرهنیس دیکه ګه له باېسکل نویریږي عمر انځ دیګا له موټر سایکل نویریږي عمر انځ دیګا له پیاده سړی نویریږي عمر انځ دیګا له کاغذه سميري لامساس چیږي وهي سميري توښو نځ دیګا یا به څه ویلې ان لك فی الحیات ان تقول لامساس مات ما لاس مروړی مروړ لاسون هر شي نویریږي اسی چې توره کڅوړن د سرخ په غاړه پرته نویریږي څخه خرابانه سباری سړک په غړ باندې روان دي غنمه ویریږي خې زم نم ویریږي نر نم ویریږي ماشوم نم ویریږي دیواله نم ویریږي پلانه نم ویریږي 풀 چک نم ویریږي په سړک کې کنده سره جوړه کړی لږه نم ویریږي د رو به حالت کې ژوند لیونیان شو ونیانځو په 1000 دولار د دې په روانی مرزونه باندې التلی یی ل دز نشبیر تزی شادوکا لا چادر کله مسلسل دی ویری په حالت کې تیر کړي تاسو خو بیغم نه نشخراارم اړول دی ندالي غمد سره شته چې دا, دا وسه چلوش كل صيحه عليهم هر طن در فزان بندر الودلې بولی اوس به تندر بندر الوی اوس به تندر بندر الوی دی. او بیا چې د یو باندې والو زیو د نور درم باړي وی چی غي وی جړه غا نی وی دا حالت دوی ته یو اجتماعي رواني مرز جوړ کړای دا دوی التشکورونه د مایندې خوان دی او د تیټویا بو فرند او ګرل فرند دا چې بیا څونه په بنه کړی ځکه د د الله د رضا او د تقدیر او د مسالې د باور نشتا. د موند خو شهيد شي د کلي دولت خل یو ټول مسلسل سور از اکرام اعزاز تر چوک چوک ورته وکي مبارکي ور کوي ورته دغه شهادت د مبارک شه د ورور شهادت د مبارک په ديكي خدا روحیه نشته د موند خو د محترم شي د موند د اسير محترم شي د موند مجاهد کوراني محترم شي دې خدای احترام البته نو وینې هغه مادي ژوند چې چې پیسې ډېرې دي دی خوندونه ډېر دي دی هغه احترام لري چې څوک خوندونه نه لري پیسې نه لري هغه د ذلت ژوند کې تیری البته په کپيټالیزم دا Capital سرمایه ته وي چې څاڅ سرمایې شته هغه عزتمنده څوک سرمایه نه لري هغه ده دې خو نه څنګه کوي دوی خو سرمایې نه جوړه کړي تجارتونه نه کوي او کورونی البته نورم ذلیل شي فوزيان به البته نورم ذلیل شي تاسو پاروسکل هبل کل د شیکاګو په غونډه کې ولېده چې په ځان خپل ګټلې میډالونه خپل بخولند واښول او د اسکرو بوټونو باندې سیرپ باندې وختل و نه غوړو د میډالونه نو موږ په ځان بیرته راوباسه نو غوړو د افتخارات دې باندې تاسو موږ تیرېسته ليو ول سونه را باندې وهې ټکوې رغمال کوي لوريان ام کړو شو هنې را باندې رکی د میډالونه ور ور ول په خولند کې ول غرزولې افتخارات په خولند کې نو امریکا له داسې وجګړې سره مخ شو چې مخ کې نه و لیدلې په دې چې وس دښمن مې د دوست مې څوک د ټول یو رنګ کالي لري که مجاهد او غیر مجاهد ټول یو رنګ کالي لري په خار کې کاوای پټلون کې رواني او جمپر کې رواني کبه لوکس لوکس وروانی چغوري په وزارت په ورننه ولته بغړستې تیر کی <تصفيق> دا څه وکنه د سړانو د فلمونو خبروم دي لیدلی نه <تصفيق> په هچای اوس باور نه راځي چې چو څوک د ما دوست ده په میلیارده باور نه راځي چې دوی میلیارده نن په بنېخه تنخا مرتور کی درېشی مرتور کی تمرین مرتور کی پیسې مرتور کی شپې مر سره تیري کی منډې مر سره و هي تشویق کی چې خه یو روزي د پګوت کی درې څلور پینځه لاس مالته وژن یې شي چې یې نرونه لټم جای دین پچا باندې باور وکي په ملي ورد باور نشکوي په استخبارات باور نشکوي په وزارت داخله کې دیننه محفوظ ندی په میدان ویگانو کې دیننه محفوظ ندی په یو ځای کې دیننه محفوظ ندی نه بیرون نه د نه دوی ګټل دا, دا بایلې جګړه ده یقیني سلفي صد بایلې ده د هر ورځ په تیرېدلونه دوی ذلیل کیږي او د هر اولاز په ریدلو بانیم جایدین قوی کهیی که دیتو دوی دقیق محاسبه وکی د ریاضی محاسبه وکی دی عواطف و نراوطل و دی احساسات و دی, دی جذبات و نراوطل فور نتیجه ورطا روزی ناکامی از اینکه خوی محاسبه ورطا وکی ولو فور نکرده بشکره ویچه نوره نکییزو بی خیلی لگ ورزی هی پاتی دی دی اتو سو ادو اته سو اړونه و 55582 کړي دي په ټول افغانستان کې 582 په اتي دي غم د یو څو محدود ورځو شپو لپاره خپل وسایل او تر ټولو کړي لغزنه لګیا دي کړي دي د مجاهدینو بل کمال په دې کې دا نه چې مجاهدینو په دندو مړه وګدا جګړه کوي په دندو مړه فتنو او مشکلاتو کوي فالصف واحد وساطة لها فالصف ايه وساطة؟ ايه <تصفيق> <تصفيق> وساطة انشعبات انشخاقات بكرا نغلل دالة تبالي بكي جودي نشوي يو قيادات يو لارة يو تقلارة يو يواره بري يو الائها فا ديباني وچل ارسوك لغمتين و بيل شو الاغ لارة حظف شو ديولاس اغتو كرل اغتو كرل چارڅو نزانپور ته پورته کی خلګرته په درنخ نه ګوري خلګي جاسوسان بوري غلامان ګوري خرڅوی بوله زکه څوک چې له څنګهونو نه وټلون او ژوند تشو او دي د دشمن او حکومتونو په غو کې ځان ورواچه بیا پرده د درې ورزی په میډیا کې په اخوادي خواته لګوزل کې نور به بل ورځ بوري قصې ختمي څه په دور په امناخ زدخ د اسلام چا اسلام کېده زت خ د الله له ده نو دخمن و نهتونې د چې هرچې زوروه چې ده تونندلارې دي او دا منزلارې دي طالبان دي منظالی مشاین دي نی منظلاری پیدا کړلو نی ندلاری پیدالو نی سره بلکلنی ووب شل ا نتیجی ور نهکه ورته مغه سه مغه جهاد ده مه بری د مغه خ یادت نی ډېر لروکارو کاو نيته تج جسوسانو تجسس فعالتون کارو کاو الحمدلله دا صف یو صف تل شو په خلاف د بخوانی جهاد د بخوانی جهاد اجریاں کډې مونږ یو صف ټوت ټوتس واتنه ډل شو او الحمدلله په دې ډیر سکلو کې یو صف یو یو پات دی وجد دا شدلته خلق خپل اهداف باندې ټینګ پاتې دي خپل نظریات باندې ټینګ پاتې دي نظریات نو نه وختل چې ونه وخت نظریه یو د نصفم یو پاتې شو ورته چې نظریه د کی دریکی د پنځکی سفونو داس بیلی نه خپل اهداف او ټګلار نه وختل نو د سلسلام داسه دوامدار پاتې شو د مجاهدینو د صف بل ځانګړتیا یې دا چې د دې د جګړې په موافقه نه ډول باندې وودکړه او غربي تلافی لمات سره مخ یعنی د جګړې په دا داسې ډول وودکړه چې په وود د نفس باندې اسا واخسته کي کسان لګو هم طبيتي ورته خراب نشو کي لوګ زيني وکي نیو کينيولې شو کين نشي نیولې چې څو نه درلوده غونه ټکو پکې کوله مجاهدين ورته ورزل او د جګړې لپاره داسې وسایل برابر کړل چې هغه د چاپ خاطر کې نو بيشي کوم وسایل چې خلکو د زراعت لپاره جوړ کړي هغه دوی د جګړې لپاره استعمال کړي سر خپله سره جوړې کړي د چ زراعتونه قوی کیږي د سرونه بومونه جوړ کړي د سرونه بومونه جوړ کړي د سکارونه بومونه جوړ کړي د واسیلونونه بومونه جوړ کړي د ګریسونونه بومونه جوړ کړي دا وسایل شهرت پیدا کی هر چرته پیدا کی دی بوره نه بوم نه جوړه انده وسایل چرته پیدا کی تخنیک ورته زده دوې ډیر کوشې شوکاو چې مجاهدین تیر باسي وای چې د مجاهدین د طالبان دا کمزوري دی جبهه جنگ تن شراوتله جبهه جنگ تن شراوتله میدان ته دي شي اسې خلک په ننګره وصل شو دوی جبهه جنگ شروع کی او موږ بمبارونه په هم مجاهدین په پو موافقانای ده جنگ په دس شکل باندې روان ک چې کدی ارص مجاهدین وه څو لوه څو لوه شکل ته غلاره ورته دس دور باندې آیا را ته دوی به خلی دل کې دل دي شهادتونه چې الله چا ته نصیب کړي واغته ورور خبره وا بک داوه چې په امارت کې یادي طالبانو په دې کې د هر څه برخښتر څوکشته ده الیسی ایمیلید اوزبک پکشتہ تاجک پکشتہ ترکمن پکشتہ پختون پکشتہ بلوچ پکشتہ پښیپ پکشتہ نورستانی پکشتہ دلدب کی اصل او دویم نمبر نشته ارڅوک پکی اصل ده یعنی اصلي ده نشه نشاب بلنیخل بک نمبر خلق دی او بیا بلنیخل بک نمبر خلق نه ارڅوک پکی اصل شتڅوک جهاد کوي اصل ده ارڅوک شسونه فعالیت کول کار کوي کنه ګوري تاسو په دښشان چیرې ده دیوانستان په کوم سیمه کې پروت ده او ال تدریسالور ول سوالید تر تسلوت لاندې یو پښتون پکې نشته فړیا ابو ګور ازبکاني یو پښتانه به ډېر شمال نور ولایتونه ګور هر چیرې زکه دا جهاد هر چا خپل وګانه دتباییز مساله په منځ کې را نغله ته دې موږ د نه یو ده موږ یو ته دې بک نه ده شین پک نه تا ارڅو پکې خپل ته تاسو ګور ارڅو کې استهبي فارسی شبه درکشته پښتون درکشته اوزبک درکشته بلچور درکشته ټول ماشلیني دي شيګردان نيستي بس یو د خلکي استي لار خو نه د یو شعور او د اندېښو د فکر په بنا باندې راغلی نو افغان شموله د حرکت افغان شموله وساته او ستاسی الحمدلله د فتح په درشل کې استي د مخمنم په تېخت ده منته نور مسولیتونه متوجيدي نور مسولیتونه متوجيدي چې د جهاد د تسنګ دوام ورکو په دی اخر کې موږ دوکان کې او د جهاد د کامیابینه ورسته موږ ته کم کم مسولیتونه را پخاړه دي ولس څنګه سسمبالکو نظام څنګه سسمبال دعوت څنګه و کوو د دمن سره فکریي و فراني او علمی مقابله، څنګه و کوو سنات څنګه جوړکوو و تن څنګه آباد کو دا د منګ تسیجهات شروع کي د دمنله توی نه څنګه خبر شو مطال عد و کوو ځکه من دفت په در شل ک دمن خپله ما ایعلان د تختی او بار, بار, بار مذاكرات مذاكرات. دا چې ما سر مذاکرات ک مذاکرات کو د مذاکرات نه څخ وواړی ته کلی د بار کو مذاکرات مذاکرات خلاص د خبر که ټینګي میدان کې پاتې شه کدی ټینګي نه نو ستاسو د وړو فزه د منګ پلاس جوړه یې ځانته کدی ټینګي میدان کې پاتې شه چې حساب سره تسویه کو روان وي چې ټینګي نه یو تخت نه وایي ما پلاس بنې ځانته ستاسو د وړو فزه جوړه یې نه دغه د مذاکراتو هغه د مذاکراتو موضوع د اصلي دغه موضوع ده زاستونځو نیمګړتیاوې څخه لنډ لنډه درتوایمه د یو هغه داده چې د مجاهدینو همومن روزنه کمزوري د روزنه نې نکې عسکري روزنه نې نکې فوزي روزنه نې نکې شرط د ځینو محدود خلکو کیږي هغه یو کس 25 کس 30 کس په خپل شوق او په خپل تدبیر باندې یو ترتیب جوړ کړی یو څو کس ځوانان ور روزي لس و شل و روزي شل روزي 50 روزي 200 200 شه ور روزي همومن مجاهدین به روزنه پاتې نه په جمی نه پهژم کې رول کېږي نه په په وړې روزل ککیږي نه ورته روز نه وررکول کېږي نه کاریي اولو ورته ولی کلی شو نه کتابونه چاپ شوه نهور ووررسدل نه یو نظامی په هوای په کرانغئ جګه نام نظه ده جګه یعنی په داس شکل باندې ده چې په علمی م یار باندې نه د روان په کار دا ده چې پا پهیپوز لومه کتابونه ترجمهشي د نوورروژب نه به د ژو موجود د اغهوی استلی شي خلاصه کی شي مشادی نه تااس نک شي او د پوهوی دپاره مختلف مختلف دووره او کورسونه د شیانشي او همدارګه فکری روز نه د مشادی نو شي اخیدوی روز نه دمشادی د اجتماعي روزنه وشي چې خپل ولستره څوک یا سنځ دا ولستنه هزار شي سنځ خلک ته 10000 شي د خلکو په خپل کورونو او کلونو او بانډو په دې کې ځای ورکړي باغ د دله وجنه وچیږي کور د دله وجنه بمباريږي زوې اورو او 플ار د دله وجنه بنديږي اسنه چې داخله خیرای ورته وکړي شکایتونه ډېر شوي دي باید د مجاهدینو روزنه هر شي سمه روزنه وشي کله کې کډېر کې کوم سلسله روزنه باید روانه وي روزې ته تووجو کمه ده او دا د فتنې سبب ګزی دا د ناکامې سبب ګزی الله د نه کوي ځکه پخوایم جاییدین هم د مګه د رورسانه په مقابل کېچوه روزن لاندې ون ننی ولشه توغیانی شو یاغې شو پسې ګډور شوه څوک چرسییان شو څوکلو لوچکان شوه چا اوسې خرڅ کړي چا دخمن سر بیا لاره ی وکړه چاغلا کولی چا, چا پاټکونه جوړ کړه روز نه نه نه شر روز نه نهوه شرای روز ده نظامی روزانه کمزور ده سیاسی فکری روزانه کمزوره ده اجتماعی پو هاوای کمزوره ده ده ولس سر ده تعامل طریقه ده کمزوره ده کسه هم توسیه شته خو عمل داسی و طریقه شده دا داری پیبانی او روزان شده ده کمزوره ده بلا کمزورتیابی که داده د چې مجایدین و دی پاره داسی کتابونه چه پا اغی دوی خپل شرعی مسئولیتونه و پیجن جی بی کتابو نای دیار مجاهد وجب کی پروتوی کتاب شارخو تجدید ځان سره ودی په کار خدا دی دی دی وارو وارو شوی وی. او چې مجاهدین روزنه دی پاره واړه واړه کتابونه زاس لیکل شوی وي او چاپ شوی وي جبهات توره لګل شوی علماء شته دی په هان دی نه کان خلک شته چې واه دې موضوع ته توجه وشي او مجاهدين ته په مختلف موضوعاتو باندې دا سټي کتابونه ولیکله شي او چاپ شي په مختلفو ژبو کې چې هرڅه ریډیب خپل مسولیتو پیژنې خپل ديني مسولیت خپل عقیدوي مسولیت خپل اجتماعي مسولیت ده او درېمه خبره ده چې مجاهدين خپل د مدارس او د طالبان حساب کې ډېر لوی نیمګړتیا ده هغه ده چې دوی دنیا سره مغيګه ورته کړې ده سم لول فرزول جنگ د ټوله دنیا د کفر سره شروع کړی ده خو د منګه په تعلیمي نصاب کې د دې کفر په اړه کې او د کفارو د توتيو په اړه کې د کفارو د مملکتونو په اړه کې دوې سیاستونو په اړه کې دوې پالیسیو په اړه کې د سیسو په اړه کې نه یو کتاب شته نه یو مضمون شته نه یو امتحان شته نه یو درس ته نشته مغه ځړه په زاره ده نصاب زور په زور ده او قسم نه روانه کړی ده جنگم د ناتو سره ده د ناتو په یو ټکی د منګه په نصاب کې نشته د ناتو د څه ځنګ ته خلق راوباسو ټوپک ووګه کاور ده د دوښمن نور ده معرفي کو د دوښمن ملګری ورته نور معرفی کو چې د دوښمن ملګری څوک دي د پ یو درس او په یو وینا او په یو موخېل دا باید سم سي په نصاب کې په تعلیمی نصاب کې د اسلام سیاسی نظام د اسلام د حاکمیت نظام امنیتی نظام اخلاقی نظام دغرب او یا دک دنیا دکفار مختلف اشكال مسیحیت ور پیجندل يهودیت ور پیجندل سیکولریزم ور پیجندل لیبرالیزم ور پیجندل نور مختلف ازمونه او گمراه دل ټپلي چې په غرب کې او په داخل کې دلته لګیا دي د منګ ولسم متاثر کړي او خپل افکار او نظریات راوړي په منګ باندې تپی من باید په علمي ډول دښین په خپل حساب کې شامل کو ترڅو چې د نوې نسل د علما وره لویږي روزل کیږي هغه هم په اسلام پوه شي او هم په کفر باندې تاسو د کفر مقابله وکي او اسلام خلکو ته وروخي نو دا نمګړتیا موجوده ده الله دی وکی چې مسولین د مدارس او د مکاتب مس... او د پونتونو د نورو تعلیمی ادارو دې ته متوجي شي او دا تعلیمی نصاب د دغه شرایطو بنه دغه زار شکل نه یو نه مواصر شکل تر اوسه مواصر شکل په دې معنی چې ضروري علوم ور اضافه کی خاندی می نو علوم د اضافه کی او انو معلومات یوري اضافه کی ترڅو نسل په داسې شکل بنورول ورزل چې د دخمن مقابله سم وکول شي نو درس پاندې زېبانه بس کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك